A ràdio Palafugius proposem l'hora del peix fregit.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 dres a les 10 del matí i fins a les 11 en directe l'hora del peix fregit amb Ruben Racho Bon dia, és... Eh... Bon dia... Bon dia, és divendres... O bon dia, és... Tenim problemes amb el micròfon... Bon dia, és divendres, divendres 13 de, de desembre i tornem a tenir... Una cita amb l'hora del peix fregit i doncs començarem aquesta primera part com és habitual amb el repàs informatiu de tot allò que ens ha deixat la setmana i les darreres hores a casa nostra i també a la comarca del Baix Empordà i tancarem, com és habitual, aquesta primera part d'una banda, amb una entrevista avui tindrem a la Marta Moreno amb la gent de... per al desenvolupament local de l'IPEP conversarem de la rebella de Cap d'Any que un any més i ja en van quatre organitzen des de l'àrea de promoció econòmica i cultura de l'Ajuntament de Palafrugell i finalitzarem després d'aquesta conversa amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana que ens arribarà un dia més des de l'Observatori de l'Estatit amb en Josep Pasqual. D'altra banda a la segona part tindrem l'habitual càpsula al voltant de la menopausa amb la, Carma, amb la Carla Romagosa i tancarem l'hora del peix fregit d'avui amb l'Elsa de la infermera del CAP de Palafrugell Són les 10 i 10 minuts Comencem! I avui m'acompanyaran aquesta primera part de l'Hora del Peix Fregit, amb Vicenç Rodríguez, com heu pogut escoltar ja de 8 a 10. Bon dia, Vicenç. Bon dia i bon divendres 13. Divendres 13, eh? Oh. No sé si ets gaire supersticiós, Vicenç. Com tothom, tothom diu, no, no ho soc, però... Jo no tinc supersticions, no? Només... No, no ho de... soc, però si veig una escala, doncs passo pel costat. Sí, no? Per exemple. Ei, un gat negre i aquestes coses, sí, sí, no? Sí, sí, sí. No soc supersticiós, però bé, som Bueno, amb què comencem? Doncs, eh, consells de seguretat dels Mossos de cara a les festes de Nadal, la tenien en compte. Efectivament, Mossos d'Esquadra i cossos de policies locals del municipi, dels, de la comarca del Baix Empordà es coordinen un any més amb el dispositiu nadalenc, conegut com a Operació Grèvol, mitjançant el qual intensifiquen arreu del territori el patrullatge a les àrees comercials i els principals eixos de vianants i estableixen un contacte permanent amb els establiments i les associacions de comerciants. Per aquestes dates nadalenques, la policia demana que la gent i comerciants no es relaxin i, més enllà del seu desplegament extra, donen una sèrie de consells als ciutadans perquè extremin les precaucions i és que és sabut que en èpoques de vacances augmenten els petits delictes i furs. El primer que recomanen és ser molt cautelosos quan es va de compres, tant a l'hora de controlar les pertenences com al moment de pagar. Òbviament també s'ha de ser curós amb tot el que deixem fora de la nostra vigilància, és a dir, els habitatges i els vehicles. Mai sobra revisar, que hem tancat bé la porta de casa i sempre cal assegurar-se que no deixem res del que acabem de comprar a la vista a dins del cotxe. Tenim tot seguit uh, diferents notícies en crònica de successos. Comencem. Quatre detinguts a Palafrugell per robar una cadena d'or. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir el passat 7 de desembre a Palafrugell quatre persones per un presumpte delicte de furt. Es tracta de dos homes i dues dones d'entre 23 i 25 anys de nacionalitat romanesa i veïns de Badalona i Barcelona. Els fets, com dèiem, van passar el mateix dia 7 de desembre cap a un quart d'onze del matí al pàrquing d'un supermercat de Sant Feliu de Guíxols. Una dona jove va abordar un home d'edat avançada que es dirigia a buscar el seu vehicle i va començar a abraçar-lo sense cap mena de justificació. Tot seguit va aparèixer la dona de l'ancià i entre tots dos es van poder desempallegar de la noia que va fugir corrents. Poc després, la parella es va donar que la noia els havia fortat una cadena d'or. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van saber que l'autor havia fugit en un vehicle juntament amb tres persones més. Així, cap a les 2 de la tarda, una patrulla de paisat del grup de delinqüència urbana de la comissaria de la Bisbal va localitzar aquest vehicle a la zona de Palafrugell. Finalment, el van aconseguir aturar a Llafranc i van detenir els quatre ocupants com a presumptes autors d'un delicte de d'afora. En aquest sentit, els detinguts amb nombrosos antecedents van quedar citats al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. Un ferit greu i un de lleu en el xoc frontal de dos cotxes i un camió a Gualda. Un accident de trànsit va deixar dos ferits aquest passat dimecres al vespre. Un camió i dos cotxes van xocar frontalment a la GI 643 a l'alçada de Gualta. El sinistre aviari va ser aparatós i fins i al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers i els Mossos. La policia investiga encara les causes. Com a conseqüència de l'accident, el conductor d'un dels turismes va resultar ferit greu i el SEM el va evacuar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un dels ocupants de l'altre cotxe també va acabar ferit lleu i se'l va derivar en aquest cas a l'Hospital de Figueres. La via es va tallar durant més de 3 hores segons informa el Servei Català de Trànsit. Un altre succès, com us deia, uns quants eh, per començar, imputat per punxar rodes de dos vehicles a Palafrugell Ahir dijous, i amb aquesta doncs, tancarem aquest repàs informatiu d'aquestes notícies de successos eh, com dèiem, ahir dijous un home eh, va ser imputat per punxar les rodes de dos vehicles a Palafrugell els fets van tenir lloc al carrer Àngel Guimarà, en plena llum del dia la policia local de Palafrugell va rebre l'alerta de diversos veïns de, les zones, de la zona i van imputar en aquest veí de la, de la població Se l'acusa d'un delicte de danys intencionats a l'haver punxat les rodes d'un parell de vehicles que es trobaven ben estacionats al centre del municipi. Els fets, segons relata la policia local, van tenir lloc dijous al migdia, quan uns veïns van alertar de la presència d'un individu que punxava rodes de diversos vehicles aparcats. Tot sembla indicar que els cotxes afectats finalment en van ser només dos. Així, gràcies a la col·laboració ciutadana i la ràpida intervenció policial, l'individu no va poder causar més danys va ser localitzat al cap de poca estona per uns agents de la policia en aquell moment ja no portava cap eh, tipus d'objecte punxana sobre amb la qual hauria presumptament eh, comès els fets el presumpte autor, un veí de Palafrugell se l'ha imputat per punxar les dues rodes d'aquests dos vehicles com us comentàvem, a partir d'ara el presumpte culpable dels danys tindrà l'obligació de compareixer davant del jutge si així ho requereix eh, aquest jutge, d'altra banda des de la policia local, recorden que si hi més afectats es poden dirigir a la comissaria per tal de denunciar els fets. I ara sí, canviem d'ordre informatiu. Es desencalla el desplegament de fibra òptica a Torroella, Montgrí i l'Estardit. Efectivament, aquestes dues, o eh, aquesta població, podran resoldre aviat el seu principal dèficit tecnològic, el desplegament d'aquesta fibra òptica. Fins fa pocs mesos, el percentatge de cobertura al nucli urbà de Torroella no superava el 25% i a l'Estardit era del 50%. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament, fa temps que treballen per agilitzar l'estesa de la fibra òptica, especialment davant del principal operador del sector sector Movistar, que malgrat la insistent demanda municipal i de particulars es mostrava poc actiu. Des d'aquest estiu, però, l'interès d'altres operadors ha fet que s'hagi iniciat el desplegament per fases en funció, també, de la demanda d'usuaris. Des del consistori ha marcat dues condicions indispensables pel desplegament de la fibra, d'una banda, que la xarxa esteixeixi tenint cura al traçar el cablejat i que no deixin nuclis aïllats. La fibra òptica és ja un servei bàsic tant a nivell domèstic com empresarial i des de Torrrellella i l’Estartit van iniciar-ne la instal·lació ara fa tres anys, però el desplegament va quedar encallat. es posa en marxa el procés participatiu al voltant del Museu del suro de la nostra localitat. Mm -hmm. Aquest mes de desembre s'ha iniciat aquest procés participatiu així, a través d'una enquesta anomenada del Museu del Suro què en penses? Què vols? Es vol saber l'opinió ciutadana al voltant del museu. A més, també servirà per saber cap a quines línies de futur pot encaminar-se l'equipament. Per tal de participar-hi cal entrar al web palafrugell-migdecidimddgi.cat on es poden deixar les observacions i participar en aquest procés que ha de servir per encarar una nova etapa dins l'equipament. Aquest procés permetrà recollir entre els mesos de desembre i gener totes les propostes i una vegada acabat el termini s'analitzaran i es retornaran les conclusions. El Museu del Suro és una institució, recordem, creada amb la voluntat de donar sortida a moltes necessitats culturals i educatives de Palafrugell. L'equipament compta amb una exposició permanent sobre el Museu del Suro i, a més, també té un gran espai per a exposicions temporals, un espai de tallers, i no cal oblidar l'auditori que permet acollir unes 100 persones per a tota mena d'actes. D'altra banda, desenvolupa molta activitat adreçada a infants, joves i famílies. No obstant això, realment és una institució coneguda i usada. Tothom s'imagina de quina manera li pot ser útil. Per aquest motiu s'ha engegat aquest procés participatiu, anomenat del Museu del Suro. Què en penses? Què en el Consell del Baix Empordà desplega deixalleries al servei dels pobles petits. L'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal desplega per fases un ambiciós projecte de deixalleries per donar cobertura als pobles petits, ja sigui amb instal·lacions individuals al servei del municipi o compartides. Fins al moment se n'han desplegat set, comptant-hi la deixalleria comarcal amb seu a la capital de la comarca, a la Bisbal d'Empordà. Aquesta, a més, és la seu de la deixalleria mòbil, un model pioner que es desplaça per tota la comarca i que, a banda del servei, també té una vocació marcadament pedagògica que lidera el biòleg reglament Bonillo. Aquest 2020 s'iniciarà el desplegament de la deixalleria de Vall Llobrega davant la voluntat d'aquest municipi d'implantar la recollida porta a porta. Ara mateix, a banda de la Bisbal, hi ha deixalleries a Bagú Pals Bellcaire d'Empordà que també dona servei a Ullà, la Talada Versgualta i aviat com us dèiem n'hi haurà també a Vall-llobrega. La coordinadora de l'Àrea de Medivienent Mariona Virgili explica que l'objectiu és donar servei a tots i cadascun dels municipis de la comarca A més a més explica que s'està davant un model propi perquè no s'ha no partit de cap exemple concret una de les particularitats d'aquest sistema és que en aquestes deixelleries no hi ha personal i els usuaris i accedeixen amb una targeta que recull qui és i, i que es controla a distància amb càmeres de videovigilància. Per últim, Mariona Virgili remarca especialment que la gestió d'aquest servei la fa directament personal de l'àrea de mena ambient, la qual cosa permet fer modificacions de gestió, així com campanyes, sense haver de dependre d'un concurs. I un clàssic d'aquestes dates, el Crònica d'un any, arriba a la presentació del Crònica d'un any 2019. Doncs efectivament, encarem la recta final de l'any i un any més doncs, arriba el Crònica d'un any. La publicació d'edicions Baix recull i il·lustra les principals informacions que han estat notícia a Palà-Frugell en aquest 2019. Enguany, el recull serà presentat per Joaquim Nadal, director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. L'acte tindrà lloc al Teatre Municipal de Palà-Frugell a les 7 d'aquest diumenge 15 de desembre. D'altra banda, en aquest 2019, la política i les reivindicacions socials tindran moltes de pes en l'edició d'enguany. Així es posarà la mirada en les eleccions municipals del passat mes de maig i també s'explicarà l'arxivament de la causa contra Josep Pí alcalde de Palafrugell, pels fets de l'1 d'octubre del 2017. No obstant això, també hi haurà un espai per comentar les obres més rellevants desenvolupades durant aquest any. L'esport també tindrà un paper destacat en aquest sentit, s'explicaran els èxits del Club Boquei Palafrugell i de l'Embol Garbí i també el bon paper que va fer la tenista Palafrugell en que a Liona Bolsova, el Roland Garros. I si parlem del Crònica d'un any, també hem de parlar dels Premis Peix Fregit i Palafrugellens de l'any. Mm -hmm. En primer terme, Tano Pisano i Blandín Pellet guanyadors del Premi Peix Fregit 2019. Doncs com és habitual durant la presentació del Crònica d'un any doncs, també s'entregaran aquests dos guardons. La parella Pisano-Pellet són d'aquells artistes amb reconeixements internacionals que van arribar a Palafrugell fa dècades. Malgrat que ara ja no viuen a la nostra vila Purí a Barca remarcaven aquesta sintonia que és un premis ...molt més escut. Apassionats de la gastronomia, el món mariner, la natura, la vida i l'espiritualitat, aquestes són temàtiques molt presents en les seves creacions. N'és el cas del mural de la pau, el retaule de l'església de Sant Martí, un regal que Pisano va cedir desinteressadament a la vila de Palafrugell. D'altra banda, la Púria Barca, que vam tenir aquí a Ràdio Palafrugell, doncs també recordava que la Blandin va ser la impulsora del projecte arteca de la biblioteca de Palafrugell. En aquest sentit dit uh, doncs A més a més, com us deia en Vicenç, també hi haurà l'entrega dels Premis Palafrugellencs de l'any i a més de Tano Pisano i Blandín Palet, també hi haurà guardons per a 11 personalitats palafrugellenques. Lluís Bries, Jaume Xicoira, Sandra Bisba, Clara Peia, Joel Nicolau, Jaume Plaja, Teia Galí, Ricardo Sayago, Emili Gustí, Eugeni Camarero i Joan Eliu rebran els Palafrugellencs de l'any. Per últim, la millor iniciativa d'aquest any 2019 recaurà sobre oxigen l'Associació de Comitats i negoci de Palafrugell. Si voleu recuperar la conversa que vam mantenir amb la Púria Barca, la coordinadora del Crònica d'un any, doncs ho podeu fer també a radiopalafrugell.cat. I després d'aquest repàs informatiu que hem fet a doncs, les notícies que han passat aquesta setmana i també a les darreres hores tant a la comarca com a la nostra vila, doncs posarem la mirada ja en el cap d'any de, del 2020, aquest cap d'any que se celebrarà un any més a Palafrugell gràcies a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i l'Àrea de Cultura, i nosaltres doncs, eh, saludem a la Marta Moreno que tenim aquí amb nosaltres i que ens explicarà els detalls d'aquest cap d'any 2020 a Palafrugell. Bon dia, Marta. Hola, bon dia, Romain. Doncs eh, sí, eh, es repeteix perquè va anar bé, no? Suposo. Aquesta seria el principal, el principal fet, no? Que repetim sí. fórmula. Sí, sí, repetim fórmula. Exactament la mateixa de l'any passat que és molt similar a la de l'any interior uh -huh. i una mica menys a la de fa tres anys, però des de fa, aquest serà el quart any, que des de l'àrea de promoció econòmica ens van fer l'encàrrec de, de fer alguna activitat per la nit de cap d'any, ja que no es feia la festa que s'havia fet durant molts anys al pavelló per part de l'àrea de joventut. Uh -huh. Llavors nosaltres, com a Institut de Promoció Econòmica, el que vam proposar és doncs, ajudar els locals de nit que ja existeixen al municipi a comunicar-se, a fer una campanya perquè aquella nit tinguessin més gent. Aquesta doncs, va ser la, la principal novetat. Ara ho deies, eh? Quart any que, que vosaltres doncs, hi participeu, en, aquest, en aquesta rebetlla. Al final, que en aquest cas joventut deixés de fer-ho, va implicar que algú altre havia de tirar el carro. Vau ser vosaltres, l'IPEP. No sé si també... Intenteu que alguna entitat també si sumi doncs, per intentar doncs, que no només sigui l'Ajuntament qui, qui, qui, qui porta tot el, tot el pes de, del cap d'any. Sí, de fet, el primer any quan es van fer aquest encàrrec mmm, va ser molt poca antelació, per tant, van fer el que van poder des de l'àrea de promoció econòmica, sí. però per l'any següent, juntament amb l'àrea de cultura, han decidir fer alguna cosa plegats i el que es va fer va ser un concert des de la plaça de l'Església Uh, per seguir les campanades en directes, es va repartir raïment als assistents i al cap d'una hora i mitja més o menys, que és quan acabava la, la festa allà als voltants de l'església, és quan la, la intenció era que la festa seguís els locals de nit. Mm -hmm. I per fer-ho vam posar un bus gratuït que feia un recorregut entre tots els locals, des de les dotze i mitja de la nit fins a les sis de la matinada. Això és donar, donar l'oportunitat i també millorar la seguretat, no? perquè per aquests, uh, aquestes dates de Nadal hi ha molts, uh, això ho hem comentat amb la policia, no hi ha molts sopars, hi ha molts dinars, la gent doncs va et beu una miqueta i, clar, després agafes el cotxe. No? En aquest cas, poseu a disposició ja doncs, un, altre, un altre any més aquest bus gratuït per intentar doncs evitar doncs, que la gent si s'ho vol passar bé i vol veure doncs que no hagi d'agafar el cotxe Exactament, el bus fa parades a diversos punts del municipi i la idea és això que la gent quan acabi els sopars que majoritàriament es fan anar a les cases llavors es desplacin entre els locals utilitzant aquest mitjà de transport públic i gratuït uh -huh. Aquest uh, servei de bus, on el trobarà? Uh, com, com ho heu preparat això? Doncs hi ha sis parades. Uh, la primera, tot i que uh, la, la ruta circular, per tant és igual on l'agafis, mm -hmm. estaria uh, del davant de la rotonda de la gasolinera BP, on hi ha una botiga d'electrodomèstics, sí. just allà fa la primera parada, que és la que quedaria més a prop dels locals Metro i Sol que estan allà al costat. Després d'allà segueix pel carrer Torreja i Junama i fa una parada a la plaça del Pol d'en Bonet, on mm -hmm. hi ha una parada de bus, a la Marquesina, i aquesta parada facilita l'accés als bars Candela i al Harolds. Llavors, segueix pel carrer Torres Junama i gira a la dreta pel carrer de la Lluna i fa parada un altre cop al Camp d'en per apropar la gent al del Tònic i des del Camp d'en baixa pel carrer Barris i Buixó fins a la plaça d'Europa i allà la marquesina s'atura per, per la gent que vulgui anar al Funky Pizza. Mm -hmm. Després des d'allà passa pel passeig migdia, puja pel carrer Ample i fa una parada a la Font. O sigui, entre el carrer Ample i carrer de la Font per igualment la gent que vulgui anar al Candela i al Harolds i des de d'allà ja se'n torna a la primera parada, la de la plaça del Sol on hi ha la gasolinera BP que hem mm -hmm. Doncs aquestes sis parades que coincideixen doncs, amb aquests sis locals que enguany i participen, Sol de nit, Metro, Candela, Harolds, del Tonic i Funky Pizza, eh, són eh, unes miques menys que l'any passat eh, però hi ha un motiu, eh, no? no és que la gent no, no s'hi hagi volgut sumar no? sinó que hi ha una, una justificació. Sí, un parell dels locals que van participar l'any passat doncs aquest any estan tancats. Uh -huh. I en aquest sentit donc per això hi ha menys participació no obstant això veiem en el mapa no? que el recorregut també l' interessant és que ningú queda no? o cap el local queda... Que encara que no estigui ben bé el centre, si pot arribar amb el bus. Volem, volia destacar això, que, que, que intenteu doncs, també englobar no només la zona de centre de, de Palau sinó una miqueta també les zones que queden una miqueta més apartades. Clar, i així, no només per la gent que vagi als locals, sinó que visqui a prop d'aquelles parades, doncs poden anar a altres punts del municipi amb el servei de bus. Uh -huh. Això ja és després de la mitjanit, no obstant això tenim al raïm no? que, que també és una, una cosa que, que també hem de destacar, això i ja serà després eh? aquest, aquest bus el podeu gaudir a partir dels quarts de dos de, doncs, de la matinada, però abans tenim també doncs, la prèvia no? d'aquest canvi d'any d'aquest traspàs. Sí, la prèvia que és la part que organitzen des de l'àrea de cultura comença a les 11.30 a la plaça d'Església de tindrem el DJ Carlos Selecta d'aquí de Palafrugell mm -hmm. que amenitzarà la nit i les campanades fins cap allà a la 1.30 Llavors, donant aquesta estona, ja s'oferirà raïm per abans de les campanades a tota la gent assistent, també de manera gratuïta, i es se'ls retransmetrà en directe per televisió Costa Brava, com l'any passat. Doncs, eh, bueno, nosaltres us convidem a assistir-hi, eh, que aneu cap a la plaça de l'Església per doncs, fer caliu, no?, veure aquest transpàs d'any. I si una miqueta més de mandra, o teniu algun problema doncs, de mobilitat, doncs opa, també ho podeu veure des de, des de casa, des del sofà amb, amb la vostra família no? en aquest cas, i ara les campanades que també és, està bé no? que en aquest cas la televisió Costa Brava doncs, difongui aquesta activitat per, per tota la comarca Sí, més, és molt xulo. L'any passat va ser l'any de més èxit, perquè en Carlos Selecta porta molta gent, mm. passava per la televisió, i a més, està molt compensat a nivell d'edats. Tant hi havia famílies, com gent més gran, grups de joves... Hi havia un ambient molt maco, la veritat, i durant bastanta estona. Des de les 11 i mitja, la gent que ja es preparava per anar a menjar raïms, i fins a la una i mitja que acabava. I llavors... Bueno, molta gent va tornar cap a casa, però molta d'altres van anar repartint pels diferents locals que participen a la campanya i esperem que aquest any sigui el mateix. Mm -hmm. Ara anava a dir, eh, els locals que tornen a participar aquest any eh, van valorar positivament aquest fet, va, van veure, no sé si us van traslladar, eh, que fins van dir, hostes. no ens doncs ha funcionat això perquè potser altres anys eh, no arribava tanta gent al meu local. Sí, els sis locals que participen aquest any, de fet, ja són fidels, uh, la majoria d'ells hi porten participant des del primer any, que ara ja en farà quatre, uh -huh. i si segueixen participant és precisament per això, perquè um, els hi funciona molt bé aquella nit, tenen molta gent, i també ens han fet arribar que, que veuen que la gent arriba a tongades, sobretot els que queden una mica més separats, uh, cosa que vol dir que arriben amb el bus. Uh -huh. Molt bé, doncs amb aquest balanç positiu de l'any passat, per part d'una banda de l'IPEP i també, doncs de, en aquest cas, dels locals participants, doncs, eh, hem acabat aquest repàs d'aquest cap d'any 2020, eh, d'aquesta doncs entrada en aquest nou any. Marta, no sé si ens vols afegir algun altre aspecte que no hagin comentat no, només animar-vos i convidar-vos tots a participar-hi, tant a la part de les campanades des de la plaça de l'Església que per si no ho heu vist o no hi heu estat veureu que, que és molt xulo uh -huh. i llavors de fer servir aquest bus, que també el tenim decorat, hi ha música, hi ha un ambient molt festiu dins de l'autobús hi ha gent que fins i tot només per la curiositat de pujar i l'ha fet servir perquè realment tampoc és que hi hagi molta distància entre una parada i l'altra i això, fer una ruta entre aquests sis locals que participen a, a la campanya uh -huh. i si feu aquesta ruta i aguanteu fins a llarga nit, recordem això, el servei de bus acaba a les 6 però després encara per als més valents, o pels que hagin anat a dormir més d'hora, també, doncs tenim una altra cita, no? Sí, tenim una altra cita a les 7 del matí. Des de la plaça el Pou d'en sortirà un autobús que després pararà al, pla... al Camp d'en cap a les 7 i 10, per pujar a qui ho vulgui, al cap de Sant Sebastià, a veure sortir el primer sol de l'any. Allà dalt hi ha sardanes, hi ha xocolata, i al cap d'una estona, cap a les 8, el mateix bus farà el servei de baixada per qui vulgui tornar amb el bus? Doncs, apa, ja ho sabeu, eh? Si allargueu la nit fins a... això, prim, quan, abans que surti el sol, doncs eh, ja teniu aquest bus també per anar fins, a, fins al fard de Sant Sebastià i si aneu a dormir més d'hora, doncs també està és maco, no?, veure el primer sol de l'any, és una miqueta místic, no?, per aquella vegada doncs, que mm -hmm. també ho volia compartir a més a més, una xocolata i sardanes, eh? Un acte, doncs, també ja ja tradicional. Doncs, Marta, nosaltres... Eh, 15 dies eh? d'aquesta doncs, aquest, rebella de cap d'any doncs, t'hem volgut convidar perquè ens expliquis, perquè la gent ja comenci a mentalitzar, perquè ho tingui tot a punt i recordi doncs, que a partir dels quarts de 12 a la plaça de d'Església hi haurà aquesta prèvia de les campanades amb en Carlos Selecta, també amb els companys de Televisió Costa Brava i després doncs aquesta ruta de locals de nit des de dos quarts de dos fins a les 6 amb aquest servei de, de bus gratuït Marta, moltes gràcies i Bones festes. Gràcies de no? vosaltres igualment, i molt bona entrada d'any. I després d'aquesta conversa amb la Marta Moreno al voltant d'aquestes doncs, activitats del cap d'any eh, tornem a contactar amb l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pasqual, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica Bon dia, Josep Hola, bon dia Gràcies per atendre la nostra trucada i per posar la mirada doncs, en aquest cap de setmana en el que ens esperen aquest cap de setmana començant per avui divendres uh, Sí, doncs uh, en principi no es preveuen masses complicacions, de fet és una situació que en diem sonal, és a dir, que els vens dominants són de poder arribar. Veríem, doncs, el meteorsat com tot el gul, van d'esquerra de, de a dret, d'esquerra a ja dic bé. I, per tant, el que passa és que aquí, aquesta zona, entre les Gavarres, les Tintreries, el Piquiner Aliental, tots que hem arrastrat d'aquests vens, que hi ha llocs que bucen molt fort. No? Mm -hmm. En principi, doncs, aquí tindrem un temps relativament tranquil aquests dies, amb vents més aviat fluixos, eh, o poder una mica de gravir, poqueta cosa, també la mar molt tranquil·lat aquí, una mica de mar de fons, i eh, les temperatures que més aviat són més altres que en dies passats, són una mica més altes. Uh -huh. eh, tindrem un cel parcialment tapat, amb núvols, caminant els núvols alts, estones de sol, estones amb un cel han terminat i aquesta situació s'allargarà doncs, avui, demà i diumenge, tot i que diumenge sembla doncs, que durant la tarda començarà a morfar i a gravir amb més de molt bé, doncs eh, una de les respostes que potser molta gent es feia perquè aquests dies hem estat escoltant ja des d'ahir i també avui doncs, que les previsions meteorològiques parlàvem d'aquest fort vent, d'aquestes ratxes de vent i avui eh, potser sí que ho bufem, bufem una miqueta més però eh, la veritat és que res amb el que diuen les previsions i en Josep doncs, ens ha explicat el perquè, eh, què aquest, aquest fet doncs, que eh, depenent d'on bufi el vent doncs, quedem una miqueta més arracerats no? seria això? sí el que passa és que també a vegades arriba el i quan no ho fa doncs ho fa amb força dir, vegades el que passa és que és un moment que no sol durar gaire hores aquí, quan arriba aquí dir, però en principi no sembla que no hagi de fer que no hagi de ser més expectable. Molt bé, doncs un cap de setmana suau, podríem dir, tranquil, sense gaires eh, complicacions i avui ho hem repassat un dia més doncs, amb, amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit, el qual doncs ja en cap de setmana i que, que es recuperi que està un, un xic refredat, eh, Josep? Sí, però això ja passa. Sí, no? Ja és l'època. Sí sí. sí, sí. Molt bé, Josep, moltes gràcies i, i fins aviat. A vosaltres, adeu-siau, bon dia a tot. So When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do. Doncs amb la previsió meteorològica que ens arriba un dia més des de l'Observatori de l'Estartit, arribem al final d'aquesta primera part de l'hora del peix fregit. Nosaltres us recordem que tornem en uns instants, quatre consells publicitaris i tornem amb la Carla Romagosa i una nova càpsula al voltant de la menopausa i després tancarem aquest programa d'avui amb la infermera del cap de Palafrigill, l'Elsa Rueda. Tornem de seguida.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 tornem de la pausa publicitària en aquest espai de l'hora del peix fregit de Ràdio Palafrugell, cada dilluns i cada divendres, de 10 a 11 i en aquests moments, doncs un divendres més, tornem a tenir a la Carla Romagosa amb nosaltres. Bon dia, Carla. Bon dia, Ruben. Gràcies per estar aquí de nou, una vegada més amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I avui, eh, putei la traïm comentaves, eh, Carla, eh, ostres, podem parlar molt de la menopausa i eh, hem parlat com una miqueta de forma negativa no? diguent allò que és més eh, no tan bo diguem-ne sí, els símptomes sí, no? que al final sembla que sempre estiguem parlant d'una cosa més aviat doncs, no gaire positiva i per tant doncs, avui ens volem centrar més en aspectes positius no? clar que n molts. N'hi ha molts i nosaltres els reivindiquem. I la Carla és per sort de tots. Oh, I tant. de totes. Oh, i tant. I, i ojalà ens estiguin eh, escoltant moltes dones, però també molts, molts homes. I tant. Molts companys de feina, molts empresaris eh, i molts familiars. Crec que, vamos, avui, avui donarem unes pistes per, per volar, eh? Atenció, eh, doncs. Avui acordeu-vos el cinturó i eh, comença aquesta càpsula, aquesta nova secció eh, que es porta avui la Carla doncs això, amb positivitat i amb alegria, com sempre <ríe> I tant, i tant Bé, vam, vam parlar d'aquells símptomes psicològics, de depressió d'angoixa, de falta de concentració uh -huh. i clar aquest és un motiu que de vegades i també els dolors, potser les migranyes i vam parlar que, passava, que en les primeres, una de les primeres converses que vam tenir que també hi passava als homes sí. d'una manera menys abrupta i que això, òbviament, tant amb dones com amb don, homes, afecta en la via diària i afecta en la, en, en la vida laboral. Sí, eh? Curiosament, eh, el, aquests símptomes de, canvi, de canvis hormonals i en la menopausa pot ser font d'absentisme laboral i, i d'abandonament, sobretot, de carreres professionals. Perquè, perquè doncs una dona es pot sentir molt, molt, molt, molt agobiada, uh -huh. trobant-se malament, i, per exemple, aquesta falta de concentració li pot fer pensar que ja no és capaç de treballar. I tot al contrari, deixeu-me dir-vos que tot el contrari. Jo vull citar aquí un, un vídeo que vaig veure amb... A, a la BBC, els breakfasts de la BBC que mm -hmm. és com els matins de TV3 a Anglaterra, sí. i li feien l'entrevista amb una sergent de policia, fixa't eh, quina feina més, més masculina sí. no? una sergent de policia que ella explicava el seu cas sobre el menopausa, feien un especial de menopausa durant tota una setmana a la BBC i aquesta sergent deia bueno, de cop vaig entrar a la menopausa de cop i volta era incapaç de redactar un informe em costava concentrar-me, estava molt cansada... Ella dirigia tota la policia d'Anglaterra i Manchester. O sigui, uh -huh. va, era una passada, o si sigui, tenia una posició de moltíssima responsabilitat. I, i ella doncs, va decidir eh, prendre's un, unes setmanes. I es va prendre un parell de mesos, uh -huh. fins que va escollir el seu tractament. Uh, va, a més a més de fer un tractament mèdic va fer un tractament o ser sigui, un tractament hormonal substitutiu, va fer un tractament holístic no explica ben bé quina teràpia va fer però sí que es va deixar ajudar uh -huh. per algú que l'acompanyés en la menopausa i va tornar i, i va, va tornar i va, ara mateix lidera totes les, els, el cos de policia un moviment um, per ens, entrenar i ens, ensenyar què significa aquesta fase en la vida de les dones? De manera que ara, avui en dia, els policies, les policies poden agafar-se la baixa per temes relacionats amb la menopausa. De la mateixa manera que ho poden fer amb temes relacionats amb, amb l'embaràs és interessant això Anglaterra va sempre uns quants anys pel davant de nosaltres amb aquestes coses i, i, i amb moltes altres i, i jo crec que això espero, espero que algun dia arribi mm -hmm. com, doncs com, nosaltres... que no estigui mal vist, que no estigui estigmatitzat i que sobretot uh... m'agradaria ser tan positiu com tu eh? i espero que també <laughs> Però bé, bueno, només res, eh, ho dic per bueno, les darreres eleccions que vam tenir aquí un dels partits que va doncs, créixer més tot això gairebé que no, no, no ho defensa gaire, Carla no, però, no, però bé, bueno, no però en fi no esperem que, que doncs, es quedin amb aquests votants i que no, no creixi, òbviament, eh i que doncs els, es facin moviment al final, en favor de... de doncs, jo de... crec que sí, perquè són un grup de dones que s'han de recolzar és a la franja d'edat que... Estats Units, i hi ha moltíssimes publicacions al respecte, uh -huh. n'hi diuen prime time woman. Això vol dir que són... La, la, el prime time és la, com se'n diu a, a, a la televisió, no? Sí. És com el... Aquella hora a les 10 de la nit, no? Quan hi ha més audiència... L'hora punta, sí. l'hora de, de màxima audiència, uh -huh. no? Doncs són les dones de màxima audiència. Què significa això? Que són dones treballadores, les dones de menopausa, en edat mm, uh -huh. mitjana de menopausa, eh, de, dels 50 al 65 anys, inclús és d'abans dels 45 als 65, ampliem-ho són 20 anys, sí. dones treballadores que desenvolupen noves pautes de consum, vam dir l'altre dia que el cervell canvia, doncs i les seves necessitats canvien també eh, per tant, en l'oro aquí les, les marques i les empreses a, a fixar-se quines són realment les necessitats d'aquest eh, eh, col·lectiu, col·lectiu. No? Mm. Són, és la meitat de la població mundial en el pic del poder adquisitiu també perquè a més a més en aquesta edat estan en el millor moment de les seves carreres professionals per tant com a empreses mm -hmm. eh, i com a societat penso que és el millor i com a persones que no se'ns oblidi a cada dona que estigui escoltant que no se li oblidi que és el moment adequat per explotar i explorar les seves capacitats de lideratge amb l'experiència que té Eh, és el moment d'explorar i explorar les seves capacitats eh, en la presa de decisions mm -hmm. perquè quan les hormones ja, ja no hi són eh, doncs es, poden, es prenen decisions de manera molt serena i molt autèntica i molt única mm -hmm. no dic que abans no es fessin de forma serena també però abans la dona viu de la menopasa viu regida pel cicle i després és una amb una mateixa clar i això, no, no hi ha res més autèntic que això. Més estabilitat, no ho podríem dir? Absolutament, però també és una etapa de moltíssima creativitat. Mm -hmm. Per tant, eh, tu combines eh, aquest, aquests elements que et dic, per exemple, en una empresa mm -hmm. o en una organització, lideratge, serenitat a la presa de decisions, creativitat i experiència. Això... Eh? és un valor que no té preu a nivell empresarial. I a més a més, doncs dones que estan, com dèiem, en el seu moment de més alt poder adquisitiu i en el pic de les seves carreres. Mm -hmm. I aquest és un moviment que ha nascut als Estats Units, de eh? moment està allà, i per tant, doncs, eh, si algun empresari que ens estigui escoltant, o empresari, òbviament, eh, eh, doncs, eh, ja ho sabeu, podeu començar a implementar-ho aquí, a si si sou un dels pioners eh, en fer-ho aquí a, a, a Catalunya, l'estat espanyol fins i tot sobretot entendre-ho més, més que un moviment és un segment de mercat uh -huh. i, i és un grup molt molt gran de persones que es regeixen per aquestes pautes de consum amb unes necessitats específiques i a més a més eh, que tenen tota aquesta fortalesa que és en uh -huh. positiu i que positivitza la menopausa tan estigmatitzada ja sabem que és potser el darrer tabú que gira entorn de la dona no? i que no se'n parla prou mm, i, i aquí estem nosaltres per poder-lo desmitificar que no tot és trobar-se malament i, sinó que és una gran oportunitat de creixement personal, és una gran oportunitat eh, d'explorar-se una mateixa, de conèixer qui, qui som realment, què volem i cap on volem anar i amb qui volem estar... Eh, i a què volem dedicar el nostre temps mm -hmm. I, i, i també és un moment espectacular per, per, per crear projectes per emprendre eh, per emprendre no cal que sigui l'únic projecte d'una mateixa sinó que dintre d'una mateixa organització no? les organitzacions, les empreses necessiten d'emprenedors mm -hmm. per dur a terme coses interessants, innovadores eh, i això no s'ho poden deixar prendre, perdre així que si a si algú se li passa pel cap eh, de deixar passar o fer fora una dona que està passant un mal moment com conclou en el vídeo dels breakfasts de, de la BBC aquesta sergent de policia no sóc dèbil no estic alta simplement està passant per un mal moment mm -hmm. que, que si algú se l'acut a fer fora alguna dona pensi que potser simplement està passant per un mal moment com ho pot passar qualsevol altre ser humà i tant, i tant i això va una miqueta relacionat amb el que comentàvem l'altre dia eh? d'aquesta introspecció aquesta sergenta en el seu moment doncs va, dir, va decidir aturar-se no? mm -hmm. i veure aviam què podia fer doncs, per, per per millorar no? la, seva, la seva el seu estil de vida poder i després doncs que això també tingués conseqüències en la seva feina en positiu i en aquest cas van veure que es va aturar es va aturar aquests mesos i després ons va tornar amb molta més força i fins i tot ens doncs, va eh, liderat aquest aquest eh, aquest fet no? donc que les dones eh, es puguin agafar les baixa una cort policial quan doncs, tinguin la, la menopausa o quan... no quan tinguin la menopausa sinó quan tinguin algun símptoma relacionat amb la menopausa mm -hmm. és a dir, doncs, tens un atac de migranya eh, pots agafar la baixa però, però, doncs tens vertigen, tens vertigen mm -hmm. no? I, que no, i no passi res és a dir des, enfocat des del punt de vista que no se n'hagin d'amagar mm -hmm. perquè saben que és un símptoma de la menopausa i no ho diran Uh, i no demanar la baixa perquè es dirà que ha agafat la baixa perquè està en mena pausa m'explico? Sí, sí, sí, molt és aquesta la idea, és donar hi la volta a la truita i, i que entre nosaltres ens hem d'ajudar les dones que han arribat a posicions molt altes o, o, o han lluitat per els seus llocs de treball amb llocs de responsabilitat no s'han d'oblidar que també treballen amb dones ens hem d'ajudar entre nosaltres perquè els entorns laborals són cada vegada més agressius uh -huh. i això tampoc ens ajuda ni amb unes ni les altres, perquè al final la menoposa la passarem totes i, i totes haurem de treballar I tant, doncs uh, m'agrada molt eh, això que se'n parli, a més deies que la BBC en aquest cas va dedicar-hi una setmana sencera Una setmana però, sencera Això no hauríem d'aprendre molt de, de, de, de, de, en aquest cas dels mitjans de comunicació anglesos, que doncs fan una espècie de, de televisió que a vegades val molt la pena i també toquen temes molt, molt sensibles i que o fins i tot que són encara tabú per la societat mm. i que no se'n parla prou i si no se'n parla prou, com moltes vegades hem dit a, en aquesta emissora, doncs al final uh, o fem veure que no hi ha problema, que no existeix el problema o sembla que uh, aquí, doncs, que, que te n'hagis d'amagar si, si passes aquests temes doncs, que no s'acaben de, de, de sortir al mitjans de comunicació, eh? Sí per tant, reivindiquem també, nosaltres doncs, des d'aquí, mira, humilment, aportem el nostre granet de sorra, en aquest cas amb, amb la col·laboració de la Carla Romagosa que ens porta cada setmana doncs, un aspecte relacionat amb la menopausa. Avui volem fer més en positiu, destacant doncs, aquests aspectes doncs, de, de, que, que arriben també amb la menopausa, no? aquest eh, creixement personal, aquesta creativitat, el, al final doncs és el millor moment, no? és el pic eh, més amunt, podríem dir, de la vida de, de les persones, aquesta edat entre els 45 i els 55 anys fins als 60 fins i tot sí. eh, i per tant doncs, les dones que estigueu a, a punt d'arribar a la menopausa o ja estigueu en ella doncs òbviament eh, com diu Carla sempre res d'amagar-se no no parlar-ho explicar-ho i a dir-ho res això les coses que van per dins ens, no es reconcomen mm. per dintre sí sí i al final això també es nota a l'exterior i per tant també afecta el cervell afecta tot el cervell vull dir psicològicament afecta i per tant Uh, tot això que sigui exterioritzar-ho verbalitzar-ho, compartir-ho amb altra gent, eh, deixar te assessorar mm. o tenir gent del teu entorn doncs, de confiança amb la qual hi puguis parlar tot mm. això segur que vindrà, us vindrà meravella. I tant, jo recordar que, tinc, que estic començant a passar consulta a la Clínica Sagrada Família a l'Institut Riera Bartre de Barcelona faig acompanyament a la menopausa mm -hmm a tant de menopausa precoç com tots aquells dubtes que es puguin plantejar, que es pugui plantejar qualsevol persona en, torn, en el moment de, de la menopausa doncs quines pautes d'alimentació quins... d'aquí donem píldores però cada, cada tractament ha de ser eh, personalitzat i, mm. i derivat als millors professionals Òbviament nosaltres intentem fer una miqueta així una visió general però sí. després eh, com hem comentat un altre dia doncs, l'important és que cadascú doncs, eh pugui personalitzar-ho o tingui algun professional que, que Sí, pugui, és molt doncs... important això perquè no, no volem que això sigui el aquest espai sigui el substitut no. de, del metge, no? I és el moment, és un moment molt important per anar al metge. Mm -hmm. Són eh, consells, alguns consells bàsics, algunes línies que podeu seguir, però que després, obviousment, sempre hi ha d'haveris darrere, doncs el professional de torn, la professional, doncs perquè us, us acabi de guiar i us us guiesteu, doncs poder tu, pel tipus de persona que ets, doncs podem aniries més cap aquí, no?, o cap allà. Per tant, doncs, amb la Carla us donem aquestes petites píndoles, aquests petits consells, i després, a partir d'aquí, doncs, vosaltres teniu el poder per decidir i podeu, doncs, triar la persona que us pot guiar de la millor manera. Carla, moltes gràcies. Moltes gràcies. Sint-hi Tornem a tenir càpsula de salut en aquest espai de l'hora del peix fregit d'aquest dia, d'aquest doncs, matinal de Ràdio Palafrugell i tornem doncs, a tenir convidada els nostres estudis, l'Elsa Rueda, bon dia Elsa Hola, bon dia Avui eh, tornem a parlar de, de salut amb tu i ens portes un, una, altra, una dolència que afecta a moltes persones eh, i que a vegades no se n'acaba de parlar del tot suficient Sí Parlem una mica de la fibromialgia uh -huh. eh? és un procés totalment benigne eh? no, no té cap malignitat que afecta sobretot a dones i que pot durar un temps eh? pot causar un dolor crònic generalitzat, cansament, insomni ansietat i altres molèsties eh? mal de cap sensació de formigueig mareig, manca de memòria, concentració dolor a la menstruació eh? Eh? com es diagnostica? no hi ha cap prova que doni el diagnòstic eh? les molesties i l'exploració física haurien de servir per poder arribar a un diagnòstic és eh, una miqueta veiem eh, molta, és molt ampli no? són sí. molt de, clar, sí. mal de cap, que sí. pots associar a moltes altres malalties sí. què, què comporta dir no, això és fibromialgia i no és migranya o no és Mira, totes les proves cosa. a complementàries que poden haver i ja siguin analítiques i tot això servirien per descartar altra patologia eh? de fet en medicina sempre funciona igual, el mm -hmm. facultatiu utilitza les proves per anar descartant eh? seria una mica això mm -hmm. llavors els facultatius tenen uns barems i uns esquemes per poder arribar a diagnosticar eh? mm -hmm. mm, tractament el tractament eh, seria de tipus simptomatològic, eh? seria tractar la sintomatologia. Si hi ha dolor, dolor. Si hi ha insomni, doncs intentar eh, prendre alguna infusió relaxant, eh, intentar canviar una mica els hàbits per eh, tornar-nos una mica més, eh, més sants, no? d'alguna manera. Vull dir, si tens problemes per dormir, doncs intentar... Doncs eh, no fer servir eh, l'ordinador d'última hora mm. no veure segons què la televisió que et pugui produir certa angoixa cert, eh, cert neguit no? mm. eh, intentar bueno, intentar tenir uns bons una bona higiene del son eh? és eh, podríem dir un problema una miqueta no? haver de tractar així el, el, els símptomes per de forma individual, perquè al final clar, com que un dia donar mal de cap, un dia et dona insomni pot ser mm, és complicat no? per la gent, jo dic que la, sí. la gent ho pateix eh? perquè, Sí, clar, pot, pot complicat però el que sí que està molt clar i està comprovat que quan, eh, quan més vida normal fagin, més bon pronòstic tindran i millor es trobaran uh -huh. eh? perquè perquè està clar que com més deixes de fer coses i com, com menys vida normal portes eh, sembla com que estàs més malalt eh? i no és així mm -hmm. De seguir una dieta i uns hàbits saludables eh? evitar postures incorrectes i esforços físics inadequats és molt important el suport psicològic també eh? és eh, també el que et deia no? intentar reduir l'estrès amb tècniques de respiració, relaxació la natació també, sempre dic el mateix hem pres un exercici bastant dolç mm -hmm. fet a la teva manera no? com a la mesura que puguis um, què més? la participació en grups mm, et pot ajudar teràpies de grup mm -hmm. pot ser beneficiós perquè jo et puc explicar tu com jo em sento, tu m'ho expliques a mi i ens podem ajudar mm -hmm. molt bé doncs veiem que hi ha diversos... Clar, que és una, un tipus de dolència que afecta a moltes... que pot ser molt àmplia, no? Que, diem, que, que pot afectar amb, amb migranya, pot afectar doncs, amb insomni, pot afectar amb dolor en alguna part del, del teu cos. Al final també, la, quan un o quan una, perquè estem parlant que afecta més a dones, quan una doncs, sí. es troba amb aquest problema, també ha de poder investigar molt en si mateix, no? Què en funciona, que no sí. m'acaba de funcionar sí, has poder... molt, ara dic, Has d'anar molt cap a dintre uh -huh. eh? que està molt això està molt de moda ara anar uh -huh. cap a dintre no? mainful, sí. el Mindfulness doncs sí, intentar anar cap a dintre i buscar què uh, què et porta a estar pitjor o què et uh -huh. pot portar a estar millor, uh -huh. que és aquest d'això es tracta, no? Què, és el que què pots fer tu per estar millor uh -huh. I per això, doncs, també, com ens comentaves, és important aquest poder suport psicològic perquè poder en un primer moment costa, no?, de trobar, intentar, doncs, veure les coses... Sí. Aquesta, intentar positivitzar allò que et funciona, encara que Correcte. et funcioni poquet, no? Mm -hmm. seria... Sí, sí, seria buscar un generador de benestar. Mm -hmm. eh? A la manera que sigui, com sigui, a tot et servirà... Mm... Anar a un parc i llegir una, un llibre i a un altre li servirà doncs, fem macramé, mm -hmm. que sigui. No? Uh, com hem de fer aquesta mica d'exercici? Doncs intentar que sigui de forma regular, no? Sí. I que sigui, bueno, tant pot ser caminar, com fer una mica de bici, el yoga, també pot ser una opció. I, I anar fent, eh? Uh, Segons la tolerància. Fer els estiraments també està molt bé, i sobretot la higiene postural eh, també ens ajuda a reduir la tensió i el dolor muscular, uh -huh. eh? i sobretot eh, doncs no fer exercicis i eh, moviments que et generin dolor. Eh, això mai. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, per aquelles persones que tingueu eh, aquest, eh, aquesta patologia, no? la, la fibromiàlgia, que patiu la fibromiàlgia, doncs, si no ho sabeu, que segurament ja ho sabeu eh? però si per si no ho sabeu doncs us hem de dir que aquí al Baix Empordà hi ha una associació de fibromialgia i per tant doncs, també es podeu posar en contacte amb ells eh, i amb elles, en aquest cas eh, amb la Lali, que és la, la, la persona que coordina aquesta, aquesta associació i doncs com ens deia al final també aquest suport, no? veure que altres persones també estan passant per el mateix o per tenen uns símptomes similars i poder... Eh, no t'ajuda el, el que els, ells els serveix però sí que t'ajuda el fet no, de, de compartir i sempre va bé saber altres experiències i, i què li ha funcionat amb una persona Clar. potser li pot funcionar amb un altre també uh -huh. eh? molt bé, doncs uh, deixarem també el contacte de l'associació per, per si no, no la coneixíeu i la, podeu fer doncs, un, un, una trucada voler fer una ullada doncs, amb ells i amb elles i comentar doncs, alguna de... com us poden ajudar, com podeu col·laborar vosaltres fins i tot això serà a través de la nostra pàgina web a l'Elsa doncs, l'acomiadem ja fins a la propera setmana i li desitgem doncs, que, que... que s'ho passi molt bé aquests dies i que torni doncs, amb molta energia fins Molt aviat, bé, Elsa. gràcies Rubén, adéu adéu, adéu. I amb l'Elsa Rueda hem arribat al final d'aquesta hora del peix fregit d'avui divendres 13 de desembre, nosaltres us recordem que tant aquesta càpsula al voltant de la fibromiàlgia, com també la que us hem ofert abans amb la Carla Romagosa i els aspectes positius o positivitzar el fet d'entrar en aquesta nova etapa que és la menopausa, ho trobareu tot a ràdio per en les properes hores, a l'espai a la carta, allà dins i trobareu també la secció de l'hora del peix fregit, on, doncs, on trobareu totes les càpsules que us anem oferint cada dilluns i cada divendres en aquest espai matinal. Nosaltres nosaltres ens acomidem. Avui ha estat el programa número 98. Ens anem a propenjar al centenars de programes de l'hora del peix fregit i nosaltres us desitgem un molt bon cap de setmana i ens retroveiem dilluns.